Mundu finitu honetan, askunde jasangarrian sinisten duena, zoraturik dago edo ekonomilaria da. Aroero Arkitektura eta hirigintza. ekologiko, ekonomiko eta soziopolitiko nabarmena pairatzen ari garen egoera honetan, mugimendu eraldatzaileek erantzun berriak eta ekintza bide berriak behar dituzte. Esker antikapitalistaren alderdi baten aldetik eta ekologia politikoarenetik, deszkundea balio handiko lanabes politikotzat hartua izan da. Horrela izanik, bere logika bidegabe eta defenda ezina ezbaian jarri gabe, Alde berderantza jo nahi duen sistema kapitalista hau eraraginkorrean gainditu izateko tresna dela pentsatzen dugu. Modu eraginkorrean ez badu jarduten etorkizun latzari egin beharko diogu aurre. Desaskundearen kontzeptuak produktibismoaren oinarriak kolokan jartzen ditu. Geure planeta amaiko honetan askunde amaigabea ezin eskoa dela maigaineratuz. Ideologia desberdina duten egileen lanetan oinarrituz Alanola, Ivan Illich, Andre Gortz edo Nikolas Giorgesu, Reagan, askunde ekonomikoa gizakiaren ongizatearen eredua dela eta are gehiago ekosistemen kontserbazioa bermatzen duelako adostasun orokorraren kontra doa mugimendu hau. Honekin batera, oraindik dik berrogeita mar urtetik ona, mundu mailan eman den barne produktu gordiaren etengabeko igoera dela eta Gizateriaren astarna ekologikoa, hau da, gure gizartek inguru gan duten eragina, gaur egun gure planetak daukan birsortzeko ahalmena ia euneko geita mar batean gainditzen dute. Pertsona guztiak Euskal Herritargoa bezala biziko bagina, hiru planeta beharko lirateke. Bien bitartean, bidegabekeria eta desberdintasunak areagotzen dira. Desazkunde hitzaren egokituasun eta erabilpenak dituen ondoriak, ez badira ere, kasuri gehienetan kontzeptu hau arguillatzeak, egiatan bere eduki iraultzailak eta bera humanipulatzearen zailtasunak izuna barmena eskutatzen duela esan beharra dago. Garapen iraunkorrarekin gertatu ez den bezala. Eraberean, geros eta pertsona eta gizarte mugimendu gehiagok, ari dira desazkundea erabiltzen ez bakarrik haien borondatezko soiltasun printzipioen arabera bizitzeko, baita organizatu, hausnartu eta aldaketarako proposamen zehatzak eskaintzeko ere. Horrez gain, Frantzian, Italian edo eta Estatu Espainiarrean mugimendu berdeak bultzadan abaria ematen ari dio hauzioni politikaren ildotik. Eta esker antikapitalistaren aldeko mugimenduek ere, gero eta gehiago ari dira honen inguruan lanean. Zerrezan ez Euskal Herrian ere mugimendua aurrera egiten hasi dela. Dudari gabe, desaskundearen kontzeptuak, planeta honen amaikortasunaren ideia eta gutxiagorekin hobeto bizi, leloa, barne hartzean, uka esinezko doaiak ditu, eta ikuspuntu politikoaren aldetik, etorkizunerako baliabede garrantzitsuak ekar litzake. Hala nola. Garapena, lana edo aberastasuna bezalako kontzeptuen birplantea mendua, eta beste batzuen errekuperazioa eta hoietan sakontzea. Ala nola gizarte justizia, herritargoa edo demokrazia. Proposamen berritzaileak, ingurugiro justizia eta iparra egoaren arteko harremanak kasu. Ekoizpen kontsumo prozesuen birlokalizazioa edo hirigintza eredu berrienganako apostua. Trantsisio hiriak, esaterako. Norbanakoaren jokaera eta taldekako ekintzaren arteko koherentziaren balioa. Gizartea eta eraldaketa sozialerako guneen arteko zubia, eta alderdi eta mugimendu berde, antikapitalista, eta ekosozialisten arteko lotura estrategikoaren eraketa. Beraz, etengabeko azkundean, oinarritutako eredu kapitalistaren aurrean, desazkundeak aukera berria eskaintzen du. Ulertzeko erraza izanik, iraultzailea ere badena. Barne produktu gordinaren diktaduraren aurrean, jarri dezagun gizakia berriro ere eztabaidaren gune. Ez dezagun denbora gehiago alferri galdu, bizibidea atera behar horretan eta ingurugu iroa zuntxitzen. Egin dezagun buru pertsonal zein kolektiboaren alde, alanola ekonomiaren konbertsio ekologikoaren alde, kontsumo gutxituz eta gure benetako behar zanen arabera egokituz. Lana banatu dezagun denbora libre gehiago edukitzearen eta berastasun sozial zein ekologikoaren sortzaile diren ekintzetan erabili dezagun berau. Labur bilduz, hiritatargoaren ingurumen eta gizarte justiziaren alde egin dezagun, gaur eta bihar, ipareingo aldean, hitz batean, egin dezagun gutxiagorekin hobeto bizitzaren alde. Azken batean deszkundea ez da mugimendu erabat berria. Behar bada, ezin daiteke ezta da ideologia politikotzt tartu ere. Alabaina sistema harrapari eta bidegabe honi aurre egiteko aukera eskaintzeko almena dauka, Bai eta tradizio politiko eta sozial ezberdinen arteko zubiak eratzekoa. Honek tresna politiko indartsu eta estrategiko bihurtzen du, eta eraberean, eraldak eta soziala gauzatzeko apustua. AROERO Arkitektura eta irigintza ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna otzatan eguaren usainak nere arnasa izosten dute nere lehiotik ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna otzatan eguaren usainak nere arnasa izosten dute ni o di zeni gabandia hotzen jeureginaz eh arkitektura ba arkitektura moduraldoren intzen arkitektura ikasketa gein nabasalako eh Donostin karrera au kreatut beste edo karrera moduen egiz izan eta karrera amaituta segituen baserri barristatzen munduen hasi nintzen enpresa pribatu txiki batetan eta Urtegitzira bi urtetara Bizkaiko herri baten hasientzen laniean udal arkitekto gisa. Azkeneko laburtietan beste udal etxe batetan berabilienez, Maiabian eta, eta datorren astelenetik aurrera Saldibarko udal arkitekto izengunaz. Ba, da gehienez eh gaurrengo lan gehiena egiten da bezan arkitektura estudisuek ba garapena e, askunde handi bat modu, moduen ulertzen zabien arkitektuek eta zientan beraien estudietako elburunaguzioa ba, azkenien irea mailerako fakturazioa zala eta proiektuekin da egin eta azkotan ba, zan, zan, ba, profesionalidade gutxikin eta batez behir ikintza munduan kontuatu naz e, Profesio pixkat galdu indala dela, irigile, gintz, erigintzen lan egiten duen baten profesionaltasuna galdu izan dela, ba, ba, ba beste irizpide politiko batzunara bera lanak atera, atera beharren e, alde dola Ba nik azkeneko urtietan... E, Erigintzan eta lurralde antolaketan lan egin dut baita eta nire kontura be ba, nire astarketak eta osnarketak egiten ibilina ez beste lagun batzukin eta kide batzukin batera eta osnarketa da ba mundu horretan jente asko heltzen dabilen moduen ba, e, ask, askunde iraunkorra ez dela ezin dela izan osea ez dela ez dizen askunde iraunkorrik hau da garapen jasangarria eta egiten baldin badugu e, ezin dugula askundea eta zitzegin, zen mundu finito baten ezin dugu asi etengabi Ba hori aplikatu behar diogula gure gure ofizioari dela arkitekto eta irigile yes. ez hau da e, etxe bizitzak e, edo et, et, bizitzeko espazioak sortu behar ditugu, baina eraberritzeak lehen etziz eta hirigintza egin behar dugu, baina ez Eh, herriak eh, lur inguruminari lur gehiago okupatuz baizik beste modu bat batez berber berberabiliz ber, eta beste modu batetan herriak pentsatuz eta beste modu bat eta aziz, ba bet, beste galapen mota bat da orokorrean esan da eh, egiteko zitsegiteko aldu da Aroero Aroero arkitektura eta hiregintza. Gucci's on the Yeah. You rappers on the mic. Oh yeah, oh yeah. to the to the the the Yeah. Yeah. You rappers on the mic. Oh yeah, oh yeah. If you want to snap snap, if you want to crack crack, if you want to shoot, give me a second so I can lay flat. Cuz it's something the cemetery, the reality. Where the top Work to Simpson The tongue will get you hung I had the no friend They murdered his father-in-law And his three old son I heard him cursing The ancestors of those